L'Ajuntament de Tien ha aprovat un increment dels preus de l'escola Bressol Municipal, el més petit de tots, pel proper curs. L'empresa adjudicatària del servei públic ha presentat el pla de viabilitat pel curs 2011-2012 i proposa una retribució de 330,33 euros com a quota mensual d'escolaritat i 155,17 euros de servei de menjador. Els partits de l'oposició hi han votat en contra al considerar que l'increment d'un 26% de les quotes respecte a l'any passat no és acceptable i demanen que es tingui en compte... El pes que això suposarà per les 119 famílies que porten els nens al centre. El regidor d'Educació, Jordi Gós, ha explicat en el ple municipal d'aquest dimarts que una part de l'augment dels preus és conseqüència que l'anterior govern congelés durant dos anys les quotes i decidís no pujar de manera progressiva els preus amb l'actualització de l'IPC. Ens trobem amb un servei que, sens dubte, nosaltres volem defensar, volem mantenir, volem garantir la seva continuïtat i som plenament coneixedors de la seva funció social, però amb un servei que està sent molt deficitari, és un saber que està costant a l'Ajuntament de Tiana 140.000 euros l'any. Davant d'això i davant del risc seriós que està corrent aquest Ajuntament pel que fa a les seves finances, doncs ens veiem obligats, evidentment, a repercutir aquesta disminució de la subvenció de la Generalitat en la mesura que nosaltres proposem aquí. Per la seva banda, el grup de Convergència i Unió ha suprallat que no entén com l'Ajuntament ha disminuït l'aportació a les quotes de l'escola Bressol, deixant tot el pes de l'increment a les famílies. Així, doncs, proposen que l'Ajuntament pagui 9 euros més per alumne i que la família es faci càrrec dels altres 9 euros de l'increment. Escoltem en Regnolis. No podem estar d'acord amb aquesta puja tan desmesurada, especialment per la repercussió que tenen els pares. Entenem que estem en períodos d'ajustament, però que els pares passin a incrementar la seva quota en 34 euros. És molt difícil d'explicar Sobretot quan, en moments anteriors, sobretot en les proclames i en el que havíem manifestat en el programa electoral, és que seríem molt modosos amb totes aquestes qüestions. Joan Pau Hernández, portaveu de Gent per Progrés de Tiana, ha atillat d'intolerable l'increment d'un 26% de les quotes i considera que és incoherent que, per una banda, l'Ajuntament incrementi els preus del més petit de tots i, per l'altra, presenti una declaració de disconformitat amb la reducció per part de la Generalitat de les subvencions a escoles bressol i escoles de música. L'Ajuntament no només repercuteix als pares la rebaixa que fa la Generalitat, sinó alhora disminueix la seva aportació. Completament contradictori amb una moció posterior en la qual es critica la retallada en les subvencions en aquesta matèria per la Generalitat. L'Ajuntament també fa retallada i la puja de cara als pares és d'un 26%. D'altra banda, l'Ajuntament ha aprovat la declaració de disconformitat institucional davant les retallades en educació per part de la Generalitat. El consistori ha acordat instar el govern català a retirar la mesura de reducció de subvenció per alumne i any tant a escoles bressol municipal com per a escoles de música municipals. Els grups polítics del ple, a excepció de Convergència i Unió, que hi ha votat en contra, també han acordat fer arribar aquests acords al Departament d'Ensenyament, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Comissió Mixta entre la Conselleria d'Ensenyament i els ens municipis.